min shoruri anfusina wa min seji'ati a'malina min yahdi illahu falaa mudilla lah wa min yudil falaa hali lah wa ashkada an la ilaha illa Allah wa ashkada anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alihi wa alihi wa sghabbihi wa men tabiahu bihisan ilahi yomid din emma abad prošli puzmo stali kod kod recensi vaja ustvari govori o kommentaru imama Shafi o sura Al-Asr kada imam Šafija kaže odnosno pročitaćemo tekst uh, autora Šeha Mahmuda bin Dohaheba ove knjige kaže Kala Šafeiu rahimehullah لو لو ما انزل الله حجتنا على خلقه الا هذه سوره لكفتهم kaže imam Šafija rahmetullah alayhi da Allah je šanonio objavio kao dokaz osim ovu suru sura Al-Asr uh, ona bi bila dovoljna ljudima dovoljan dokaz za njih i protiv njih Dalje kaže autor knjige kaže u Qala Buhari ju rahmetullahi alayhi kaže kaže Imam Buharija kaže uh, babu al ilm qabla la qabla qawli bil amal kaže znanje je prije prije uh, riječi i djela vodi do pavle ta a dokaz zato su kažeći uzvišenom falam anahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik uh, riči uzvišenom ismi muhamed Uh, znaj da nema drugog uh, Allaha da nema drugog božanstva osimalah dešanovu ostaghfirullah zam bik i traži oprošt za svoj grijeh. Euh primično krenimo dalje na sljedeću tematku da da lagano prokomentarišemo ovo. Naći imam Šafija govori uh, prošli put smo spomenuli značenje ono ukratko značenje sure uh, El Asr i na što ona ukazuje u stvari da ona ukazuje na one četiri stvari, četiri uh, stvari koje navede uh, autor knjige Muhammed do Lehab, ših Muhammed Abdu Lehab, kaže, je u da je obaveza nama da, da imamo znanje, da učimo šarijasko znanje, da radimo po tom znanju i da pozivamo u njeg, da saburamo na njemu i e, dokaz za ove četiri stvari, u stvari, i, e, se izlače iz sure El Asr. Pa kaže, imam šafija, jel, za ovu suru, kaže da Allah šanu nije objavio e, kao dokaz, osim mimo, mimo ove sure, osim ove sure, nešta drugo, bilo bi dovoljno e, kao dokaz E, nama ili za nas ili protiv nas. U kom kontekstu? U tom kontekstu, zato što ova stvari govori jedno vrlo bitno stvar, a to je e, govori o tome da će svi ljudi biti, znači da će svi ljudi ili uspjeti ili propasti. E, odnosno, poslije toga Al-Ađešanu pravi izuzetak, odnosno da svi ljudi znači, e, u propasti, osim pa je navedeno četiri, četiri skupine, četiri e, četiri stvari koje, koje vade ljude iz tog iz oneog opće propasti eh, koja će zadesli ostali eh, ljude na Dunjaluku a to su stvari četiri stvari jel da povjeruje Allahu dželle šanu i da legitina amenu wa aminu salehati one koja povjeruje koji kažu amenu odnosno to je znanje i koji eh, koji znači rade dobra dijela odnosno to je rad po šerijskom znanju evo ate vao sa i preporučio jel eh, Istino, a to je dava i četvrto je, otavasa, bi sabrca buraju na, na istrajavaju na, na uh, pozivanju u, u, u vjeru islam. Nači uh, Allah Džeshanu u ovoj suri, znači, govori, uh, govori znači, o propasti i uspjehu i onda govori o... Uh, povodima, razlozima koji nas vodi, šta je to što nas vodi u propast, a što nas može se od gubitka. Znači, zbog toga je vrijednost ove sure, zbog toga je ona dovolja dokaz protiv nas. Znači, ima, ona je zgrovita, tri ajeta, tako kratka, a toliko duboka i toliko jaka značajnja ima, o čemu se svakom ovom pojedinačnom stvari mogu držati predavanja i koja je te tema za sebe. A uh, dalje kaže autor uh, autor ove knjige u uh, do sul tri načela kaže da ima uh, narod prije toga nisam naišao kada kaže imam Šafija vjerojatno nama dobro poznat koji imam Šafija da je to jedan jel, od od jedan od vođa uh, mezheba četiri poznata priznata ehli sunnetska mezheba uh, narodno o njemu je može da su čak na našim jezikom znači jel o njegovom životu njegovoj siri kada je živi, u kojim periodu njegov značaj da je, u stvari, on jedna vrlo bitna stvar za Imam Shafi'a, to je da je on otac Usul uh, al da je od njeg počinje, da je prvi napisao knjigu Risale i da je od njeg počinje Usul al jedna od najbitnijih nauka, šarijetskih pomoćnih nauka u razumijevanju Islama. Uh, dalje kaže uh, Imam Buharija. Imam Buhari'a, dobro znate uh, ko je Imam Buhari'a, jer uh, je u stvari autor jedan, uh, Emirul Mu'mininu Hadisu, To najveća titula u hadisu u kojoj su složni učenjaci hadisa da je to bio Imam Buharija. Znači, najveći stepen učenosti u hadisu je e, dostigao Imam Buharija i napisao je jednu od najvjerojno knjiga poslije Korana koja je na Dunjalko, a to je sahih, njegov Sahih Buharija. E, e, e, knjiga je itakako poznatna, nemam potrebno da, je, da govorim o njoj. I ovaj učenjak također je također poznat po svom znanju i učenosti. Uh, u, u svojoj knjizi u Sahil Buhari imam Buharija znači navodi, stavio je po, inači imam Buharija ima, Buhari, ima karakteristična njegova knjiga Sahil Buharije po tome što je spojio u njoj, iako je to hadijska knjiga, spojio je u njoj između između fika i hadisa kako, na koji način, zato što je slavljao, uh, stavljao naslove uh, naslove poglavlja za određene mesele, a ispod toga navede hadise, tako da se jel, u, imam Buhari, ono u osnovi otprilike ne prelazi četiri hiljade hadisa. A, zbog ponavljanja hadisa koji isponavljaju stanlo, i čak u različitim revajtima, to je još dodatna stvar, on dostiže jel imam hara, kompletno ima hadisa oko 12.000 hadisa, a u stvari u osnovi, bez ponavljanja hadisa, četiri hadisa. Ali šta je pojenta, znači navodi, poglavlja i naslove u kojima govori o meselama. I tom naslovu, stvari, dadni svoj stav i mišljenje podređenom pitanju. Da li je nešto mekru, da li nešto haram, ili u opšto da upitno s potom pitanjem što je što, čime se ova knjiga Imam Buhari dodatno ističe nad nad sahihom Muslima što je tema za sebe da ne ne otvaramo temu to a jel a, vrijednost Muslima Buhari u čemu jedna, a, jedna knjiga na drugom se ističe i tako dalje ali jel po većini učenjaka Bogumeta Sahih Buharije je, je bolja i vjerodostojnija knjiga zbog šarta koji Imam Buharija imao u odnosu na na sahih Muslima Ono što nas ovdje interesuje znači je da Buharija, znači Buharijan stavio naslov u svojoj knjizi, kaže poglavlje, kaže ilmu qabla qaudu amed, kaže Znanje je prije riječi i dijela. Dokad zato se ovaj ajet koji je sam, znači Imam Buharijan, znači u naslov stavio i dokad zato, Ja poslije toga naveo hadise u tom kontekstu. I kaže, jel, dokad zato su riječi uzvišnjom fale menahu la ilaha illa la, znaj, što znači znaj, znači uči, znači, uč, saznaj, to je znanje. A znači, prvo uči, saznaje Laila Hilala, saznaj da nema drugog božanstva koji zaslužuje da se obožava mimo Alaha džalšanu. Osim Alaha džalšanu. I kad to nauči, a šta je to znači? To je šerijet, to je islam. Znači prvo stekne znanje, a onda vas takvirle za mi. A onda traži oproz, znači onda čini dijelo. E, izgovaranje riječi, riječi je dijelo. Znači prvo dođe znanje, ovo ovaj je dokaz, znači prvo treba uraditi, prvo treba naučiti nešto, pa onda da bi, da bi, da bi to znanje primijenio u praksi, odnosno neispravno je to što smo govorili prošli put, činim se, ili na početku, znači da prvo nešto radimo pa da onda pitamo šta je ispravno po tom pitanju. Naravno, na ovu stvar ne ukazuje samo ovaj ajed, mnošto je drugi šariatski dokaza, poput hadisa, jel poznato, hadisa Mutefek Alihi Ališi radijallahu anha od dva raštari vajeta, men amine, amine lese alihi emruna fehuva reddun, ko radi neko dijelo, na čemu nije naša stvar, odnosno naša vjera, nije šarijet na tome, kaže Fahurajte, to se odbacuje, to se odbija, to se ne prihvata ne prima. Šta to znači? Da ne radimo dijelo, a da nijem sklađujemo sa šarijetu. Odnosno, da prvo naučimo kako ispravno nešto raditi, pa da onda to radimo. A ne, jel, kao što često imamo u primjeru Paksi, prvo nešto uradimo, I, e, I onda nakon, mada možemo prije toga pitati, jel, tek kod, kad, nakon što uradimo, onda pitam jel, ovaj, kakav je propisa toga, je li jer, jer, jer, jer, jer bi ga možda spriječilo da je prije toga, možda ne bi to uradio, a trebalo mu da uradi. Pa poslije tek pita da vidi je li potrefi ili nije potrefi. Ili. Što naravno je pogrešna praksa. I zato je vrlo bitna stvar jel, za, za mnogi od nas, onaj ko se bavi trgovinom, da izuči propise vezane za trgovinom naro ne na ekonomskom fakultetu nego nego da uči šerijatski propise vezane za trgovinu. I o to znači o tome su posebna poglavlja napisana, tako i bilo koja druga oblast. E, osoba koja изучава medicinu, znači trebala bi uložiti truda da изучи, imaju je od posebne knjige napisano koje su vezane, znači spoj između šerijata i medicine, da poznaje osnovne granice, znači između onog što je dozvoljeno i I, i zabranjeno, a vezano je za njegovu struku, za medicinu. I tako i razno razli u drugi oblasti. Znači, svaki musliman, znači, ima znanje kojima je Fart Ein, ono u čemu se bavi u svom životu. Za različno, drugi stvari koje, kojima ima širine, koje su, u stvari, stvar njegovog gel, njegovog zanimanja, njegove znati da i nauči. Ali ima stvari, znači, koje mu obaveze da nauči, da bi po njima, a to smo govorili proštni put, znači, a to je, znači, namaz, post, zna i sve ono što je u sklopu te, te tri oblasti, to su svastavni dio uh, naše vjere i naše uh, obožavanje aleračanom i nezamislivo da budemo muslimani godnama, a da to ne izučimo. Da ne izučimo, znači, osnovne stvari uh, i osnovne propise vezane za, za one i badete koje svaki dan, svakodnevno radimo. Uh, dalje, Nači, ovde da ne, znači ovde mi mogu, znači, posebno otvoriti je govor o tome da se priča o tem, jel o bitnosti. Znači, sam autor u te knjige kaže, FBD je been ja in me kabla kaul, kaže, znači Allah džashanu ovon kuranskom ajetu, znači počeo je znači prvo sa znanjem, a onda jel, a onda je znači završeno jel sa, sa kaulom i amelom, odnosno Imam Buharija i sa dokazanskoj dokazuje jel, znači prvo je navoda da je, je obaveza nama da prvo steknemo znanje od drežin svara da, da bi to znanje primijenili u praksu i da se ne ide obrnutim smijerom. Euh dalje kaže autor, znači uzećemo sa slijediću Celine, odno da kad na znači e, ako bi ušli detaljno analizirati sve svaku rečenicu, na način kako to radi mnogi učenjaci, ali komselan i kako su jel napisali knjige, jel e, koji su komentarisali ova ovu knjigu s, e, tri načela. Znači, to, znači, to nam uzjelo puno vremena, morali bi imati nekih možda 30-ak predavanja da bi detaljno svaku rečenju analizirali, svaku riječ, iznosili mnoštvo dokaza i argumenata za to. A to nama, ne, nama nije cilj, nego nama je cilj znači, da razumijemo suštinu teksta, o čemu se govori i, i, znači, i izvučimo pouku iz toga, a ne da ulazimo u detaljnog komentarisanja ovog teksta. Pa tako ćemo ići znači, sa laganim komentarom, kao što sam na početku na, najavio autor knjige Muhammed Abdulah kaže dalje kaže Ilan Rahime Kellah znaj kaže Allah tu je smilovao. Ovo je znači njegov način jel kako da privuče znači onu ono kog čita. Znači hoće da mu skrine pažu. Znaj Allah znači želim ti Allahu milost. Želim znači da sa ovim stekne znanje. Znači na, na, na takav način nemoj da neko znao jel zašto tako govori jel. Znači ovdje je cilj znači da čovjeku privuče pažnju i da mu omili ono što ćemo reći. Kaže, enahu jeđi balina ala kuli muslima muslimit, kaže, obavad se svako musliman i musliman, ke ta'alimu hadih i mesajn, uh, felase, kaže, da nauči ove tri, uh, tri mesele koji će navest poslije toga. وَلْعَمَلْ بِهِنَ اِذَا رَا دِي بَوْنِي مَا Pa onda navaju one tri mesele, mi ćemo jednu po jednu navest, pa, lagani komentar dati, inša uh, kaže el ula, Kaže, اَنَا لَهَ خَلَقَنَا o rezqana koji والله nije trudna, hamela, Allah je šano kaže svorio nas i obskrbljuje nas na Dunjaluku, obskr, skrbio nas i kaže ni nas preposio same sebi. Kaže bel arsala Elaina, nego nam je poslao koga? Kaže resula, poslao nam je vjerovi poslanika. Kaže: "A ko je meni ata, u daho khalajan, a men asahu, dakhana, ona će mu bude pokoran uče u dženetu, ona komu kom se suprotavi i budemo mu neposlušan uče u naru." Voda li do kao detalja dokazate dokaz ove riječi što kaže uh, ayet u, u suri mu zemil i na ersanae leke rasula, mi smo tebi poslali poslanika, Allah šans obrača Muhammedu sallallahu alejhi. Mi smo tebi poslali poslanika, šahidan aliyeko. Svjedok odnosno on će biti znači uh, biti svjedok protiv vas Kaže, kema arsene la firavna je rasula, kao što smo poslali jel, faraonu poslanika, pa kaže fasa fara, faraonu rasule, pa je faraon je poslao nepošlostan poslaniku Musu, ali je islam, znači, koja je hazna u Ahrelam je bila, pa smo ga mi žestoko kaznili. E, komentar ov ovih riječi je u stvari, da je Allah Ješanu, jel, Allah Ješanu, znači ovo je, ovo je prva ta mesela koja je nama važiv da znamo, znači, islam u stvari govori ovo, Uh, znači, uh, uh, Kur'anski ajat, šrijatski tekst je ukazio na ovo. Znači, znači, na čemu? Na jednu stvar, na koje činjencu koju, koju ne treba raspaljati. stvari da Allah taj koji nas je stvorio. Znači mnoštvo ajata koji to je jedni, znači Allah o haliku kudli šein. Znači i takvi ajata, znači, imamo nek, nekoliko desina ajata koji je u kontekstu da Allah je taj koji nas je stvorio. Kod, toga, kod čega nima sumnje. Znači i mi smo toga svjesni, Allah je to, to nama govori u ajatima, u, u, u Kur'anu. A nakon toga kada znači, je koreza kanala Šanu i ne samo da nas je stvorio, i stvorio sve oko nas narodno, nego nas je obskrbio na Dunjalu. Kako u kom smo is obskrbio? Nači dao nam je sve što nam je potrebno da možemo živjeti ovaj dunjalovski život. I, I o tome govori jel a, mnogi kuranski ajete dovoljno ono jel, u ofise Majer is pukum, a u nebesima, na nebesima je vaša obskrba. O je zanimli vel kako kako možbij da danas naša osliš. Na koji način? Jedno tumačenje na to je da Allah Rishan stvari šalje kišu, spušta kišu i da kiša u stvari šta uradi dadne da iz zemlji e, nikne, niknu biljke od ti biljaka izađu plodovi i mi se hranimo i tako je tu naš risk jel. a ima i drugo tumačenje koje je u ofisima na nebesima je vaša ona, Allah Rishan vam je na nebesima odredio kaderom šta ćete šta ćete, jel, šta ćete imati od odunjaluka kakva će vam biti obskrba Naći to nam određena. Slomili se mi, okrenuli se na opačke, odnosno nam je određeno to će nam doći. A drugi ležali, ne rade ništa, bili glupi, smotani, nemali nikakvih ekonomskih fakulteta, a lažešano otvori donjalu ka, imaju ne znamo ih samo da kako vidi kako dolazi. A lažešano, to da je Naravno to ne isključuje eh, obavezu rada, traganja i eh, sposobnosti da čovjek el stekne na halal način ali uh, na kraju se opet vraća Allahu dželešanu i kao što je došao u redosu hadis vel nećemo jel uh, uh, nećemo moći umrijeti a da, ne se, da se ne potpun neupotpuni naš rizik i na nam određeno da ga dobijemo. Uh, dalje od na, nasovlja autor kaže znači ove dvije stvari navodi znači Allah nas stvorio i obskrbio u nas kaže voda, vjetar, kuna, hemela i ni nas prepustio samima sebi. Šta? da pitamo se odakle smo, šta smo, šta radimo, istražujemo, to sva trebalo se pitati. Ali Hamdla nama islam daje odgovor na ove stvari, na osnovne stvari, znači odakle smo došli, gdje idemo i što smo stvoreni. To što ono što kažu mi ni filozofi nisu dali odgovor na ta pitanje. Pa oni ne mogu dati jer u stvari nemaju, nadvraćaju se na nešto tvrtsto, pitljivo da bi dali odgovor, znači, oni je to ono priča da bi pričao i filozofira što bi rekla ja. U glavnom, znači musliman ima odgovor na ove stvari. I al znate je čudno? Mi znamo odgovor na ove stvari, znači znamo što, što smo, odakle smo došli? Došli, Allah-šanu nas stvorio da bi nas, znači, i gdje idemo? Završetak nam je u dženetu ili džehennem. I znamo što smo stvoreni, da bi Allah-šanu, jel Allah-šanu, znači, ispituje i nas, stvoreni smo radi ibadeta, da činimo ibadeta Allah-đeršanu. I sve to mi znamo. I to, su, uglavnom, u našoj psihi to je stacionirano i mi to znamo, dobro. Međutim, u praksi u životu često zapostavimo te stvari, zabor Ponašamo se kao da ne znamo što, što smo došli i šta nam je cilj u životu i gdje ćemo završiti. I to činjenica, mnogi od žive životom, da si prepusti se struji događaja životu. Prepusti se znači onome što je oko njega, uđeo neku tečinu života i zaboravi uopšte što je on na dunjalogu. I šta mu je, šta, od čega ima koristi šta mu šteti a to je u stvari ono je da se čovjek obmani dunjaovskiim životom. A kako se kako da se čovjek na obmani da se vraća na na na na Kur'an i na Sunne. Vraća mm -hmm. se na šerijski tekstove i uvidjeć biti sjestan toga. Ju stvari u najmanju ruku uh, uvijek ćeš biti vezan za ono što ti koristi na ahiratu, što u stvari ono je gdje ćeš završiti. Elen ne se uh, Allah dž.šanu znači poslao ne samo nama, nego uh, i ljudma prije nas, umetima, svim koji su bili. Poslao je poslanika i vjerovjesnika, ili vjerovjesnika kako kojim narodu. Uglavnom, poslanik sallallahu srnem se izdvaja sa svojim poslanstvom, time da je poslan svim ljudima na Dunjaloku, zaradno svi od prijašnjih poslanika koji su slavati svojim e, narodima u kojima su poslani. E, ono što nas ovdje interesuje je znači da Allah Rješanov stvorio nas, Oskrbio nas na Donja luku, potrim stvari na Donja život i onda nam poslao posrednika između sebe i, i njega Alaha džalaluh da nam kaže št, što smo na Donja šta nam je cilj i šta trebamo raditi. Da znamo za Alaha džalaluh. I to je u stvari poslanih salatan šahida nekako što došlu va etu. Inna Arsela i reko Resula šahida na leku. Što je šah, što je on dokazati nas? Doka znači da smo obaviješteni, da nam je rečeno što smo odakle smo gdje ćemo završiti tako dalje. Tako da nemamo izgovora pedaša jedno kada dođemo. Naravno ima ima ima na druga stvar što je došlo u pranskom majatu da laže je Al Šanu jel da je sve duše sakupio na jednom mjestu i da je, da je rekao jel da da one posvjedočili da laže je Al Šanu jel gospodar i tako dalje. Međutim dali to, da li je to argument nama na sudnjem danu, odnosno, da li je to a, argument protiv nas da, ne, da, da nam ne treba poslanik, ispravno je, u stvari, ispravno je tomačio kod džema, stvari, da je dokac protiv nas a, a, dostavljanje poslanstva. Da znamo za poslanika, vjerovijesnika da je došao i da je došla vijest a, o njemu kod nas i sad je na nama, znači, da li smo se odazvali ili nismo se odazvali. Kao što je došlo ovdje, znači u tekstu a, a, autora knjige Mohamed Abdu'l-Wehaba, šeha, Koji kaže, jel, znači, Allahšanu poslao poslanika, na koji, jel, e, noštva ajta u tom ukazuju da je kaže za svoga poslanika Mameda Samselana da on, da on poslanik od njih, da on postrednik između njega i, i, i nas ljudi, kaže, femen atahu, e, dehala je ona ko mu bude pokoran u onom sa čim došao od vjeri, kaže uč je genet a ona kom bude nepokoran uh, završi će u vatri a zato zato imamo jel uh, hadis Mutefek ali u kojim jel u kojim je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže kullu ummeti yetkulune dženna illa men eba kaže svi će iz mog ummeta ući u dženet osim oni koji ne će pa se rekla sa abi lokoc pa ili ima neko jel, da ima neko da, da ne će ući u dženet jel kaže femen kaže men ataani kaže onaj komi bude pokoran da će da u dženet Omen Asani, onaj koji bude nepokoran, on će u stvari ući u uh, džehennemsku vatru i bit će kažnjen uh, shodno svojoj neposlušnosti. Uh, naravno ovdje, uh, da odmah naglasim, ovaj, jednu vrlo bitno stvar, često mnoga braća je ne razumiju, a to je pitanje uh, ulaska u džehennem. Samo ću... Uh, jednu minutu da spomene zato što me jedan vrstino spitao pa sam ja mislio da je to opće poznato svako da će jedna vrlo vrlo bitna stvar može a mnogi neki, neki ne znaju a to je a, kada se kada su došli odreženi šerijatski šerijanski tekstovi u kojima je došla a, a, prijetnja i a, rečena kazna za odrežene grije i da ona ako bude radio da će završiti u džehenamu gdje će biti kažnjen džehenovskom vatrom za za mnoge grije U stvari, mi znamo definiciju da je neka, neki grijeh, veliki grijeh na osnovu toga što ima prijetlja da će biti kažnji džehendinskom vatrom. To, e, znači, to je karakteristika po kojoj znamo da je veliki grijeh. I onda e, dođe, e, ko mnogi e, tu pogrešno razume, pa kaže, jel, znači, čovjek znači, ako čini zinaluk, učini zinaluk i ne pokaze zinaluk i, i umre na tome. Znači, e, znači uči u džehendim zbog toga da bude kažnji za taj zinaluk. I e, mnogi tu pogrešno razume, znači, e, e, Ako ljudi pogrešili tumaču, u stvar, kao da će vječno biti u dženevno zbog tog i da, da ne imamo spasa zbog tog grija. Znači, od ehlas unavil džema i uspravne akide je to do stvari da muslimani koji umri na laj-la-hidlala, znači, ko umri na laj bez obzira koji grijeh radio, ubio čovjeka, učiniozi nalug, znači sve vrste, čak i čak odežene vrste sihra radio, ako se nije pokajao, koji ne izvode izvjeri, koji nisu ridet, I znači ili iš, išao ko ciher bades, znači to znači najveći grijeh radio ako umre na la ilah ilallah, ne na shirku. Zato je brdo bitno sad učimo, izučavamo temu imo shirka. Naši na umre na la ilallah bez koji grih radio, znači na na na, na ahiretu biće kažnjen. Ako maločasano ne oprosti zbog nečeg drugog, biće kažnjen za te grijehe i biće u džehenemskoj vatri. Onoliko dugo koliko su teški ti i veliki griješi. Nakon što istekne ta kazna, <coughs> vraćaju se u dženet. To je pa po pa, Afahidi, i ovo je vrlo bitna stvar. Znači, ovo, s kojej strane? Znači, znači onak ko umre na lajla ilala, ne možemo ga zbog grija, koji je radio na njel, ali kod strpavat u džehenemlija. Džehenem, Zašto? Zato što umro na lajla, kao mumin umru. Tražimo oprav za njih, eh, nadamo se lavoj milosti za njih, ali znači, za grija koji je radio, eh, znači, zaslužuje da bude kažnjen, osim Allah, ješan mu oprosti. Ako se nije pokaja, naravno. Za radsko, znači, ovo spomeni, znači, neko ako kaže, pa dobro, to je jasna ni nije jasna, znači, imamo određene sekte unutar islama, po kojima, ako čovjek umri na velikom greju, ne pokaje se, on je vječno u džehennemu. I, znači, a to je već pokrešno tumačenje, vjerujemo. I, a, vjerovato, možda neko... Neki su pravo ta pogrešna tumačenje po ovom pitanju, pa ljudi imaju oko toga nedoumica ili pogrešno tumače. Mnogi od nas kad su, kad su tek prihvatili se vjere, možda u stvari nisu razumjeli. Ja lično prvi put nisam razumio dok nisam naučio to. Znaci, kako to je da neko čini grije i da bude bude kažnjen džennetskom vatrom, pa nisam razumio u stvari da će posti, nakon toga biti vraćen u džennet. A imamo dokaze, znači jasne po tom pitanju a, koji kazaju na to znači, i kur'anski ajta i hadisa, pogotovo hadis, jasni i da će zadnji čovjek koji će izaći iz džahennema, kada nakon što iskusi dženetsku batiju biti, znači vraćao u dženet, da će u stvari on, znači i koja će njegova nagrada biti u dženetu koju će imati, Vjerojatno sjećam tog hadisa, dug hadisa u Buhari i detalje se objašnjava. Znači to je jasan dokaz na stvari, znači da će ljudi koji iskuse kaznu koji su zaslužili za grijehe na dunjalku, ali opet da neko da ime malo kaže, jel, ovo je dobra vijest, jel. Kad tad, bitno da je ne, ne zaučiš tamo cijelu vrijeme, ali tako. A u stvari, jel, ako ima drugi sadi, znamo dobro, jel, kolika je najmanja džehene, kazna u Djehennemu, ako im joj kažem, koji je čovjek? Ebu Talib da mu je da stopala u vatri a da mu je da mu moza znači zambi se tu kaznu koja vrsta kazne i da je znači koliko je to strašna i kazna to ne mogu ni objasniti jel mi mi imamo ovu donjaočku vatru koja u stvari hlađena vatra od vatri, vatre tako da je kad dođe do sama riz helem ne e on pa a govorimo o toj temi pa pa rekodaj spominem. Dalje, uh, dalje govori uh, autor knjige, znači druga stvar, znači govori od o tri stvari koje nam obaveza da ih naučimo. Kaže druga stvar, kaže tanije, kaže an la la yerda en ushrake bi. Allahu džalaluhu kaže nije zadovoljan en ushake maahu ahadun. Kaže fi ibadatihi. Allahu džalaluhu nije zadovoljan da mu se čini širk, da mu se uzima sudrug. e uh, e uh, u ibadetu, znači da se, da se čini ibadet uporedo sa njim još nekome drugom. I prošli put sam naglasio, znači da je širk, tumačenje širka u stvari, da se priznaje za Allahešanu, da se zna za Allahešanu, vjeruje se u njegi, čak se čini određen ibadet pre Allahešanu, ali istovremeno se upućuje ibadete nekog mimo Allahešanu. Ili se uzme neko drugi kao posrednik do Allahešanu i tom posredniku se upućuje ibadet, u stvari to je širk to je širk jedna najkrupnijih stvari, najbitnijih stvari e, koje Mumin treba da shvati po pitanju Islama, znači, a to će nam doći poslije ovdje, da, da Islam došao da se bori, e, kod svih poslovnika, da se bori protiv širka i da poziva u ibadite lađešanu. A ne da poziva, kao što, kao što kod nas danas imamo pogrešno tumačenje, pristupak i idečak, Nije Islam došao, nisu vjerovinisti poslovani da ljude poziva da povjeruju lađešanu. I što su glavno ljudi svi vjeruju. Svi vjeruju da postoji Allah Češanu, da postoji božanstvo. Međutim, kako da se obožava, na koji način, to je onaj spor, je kusala, to je onaj spor između poslanika i njihovih naroda. I to je najkrupnija stvar koju musliman treba da zna. I zato je pogrešno, malo spomen spomeni, znači, pogrešan pristup akidijskim stvarima je to da se pišu knjige i knjige i knjige o tome kako treba muslimane ubjeđivati da postoji Allah Češanu i da treba vjerovat u njeg. Muslimanima iznosu dokaze dokaza da da postoji Allah dželešanov kao što jel kao što sto radi jel neki učenjaci od eršarija Maturidija da je nađu po imenima ovaj jedan učenjak se Fadelov ajke gospođina Spendi i napisao kaže je jedno pisao sa knjigu kao u njemu sam izdeo kaže stotine stotine dokaza koji kazuju na postojanje Allaha dželešanov a auto njegov prisustvo bila jedna žena Nana, ona njem rekla pa kaže ti da nisi imao kaže stotinu šubhi, kaže o njegov poznanac, ne bi trebalo izaći dokaza. Ko to odnosno Nana Sunja da posle Al-Ašana ja, treba je da posle al e, Odnosno, e, znači šta je problem? Znači e, u, u islamskoj akademi se ne pravi velika koncentracija na to da se ubježaju ljudi, to možemo kafir, ubje, čak kafir da posle Al-Ašana. I oni vjeruju u Boga. Međutim ko ime poslanik i kako kome čini bade tu tu oni porješili znači To je spor između nas i njih, a ne to da ju ubježimo da postoji alađešanu, odnosno jedino ako imamo sad, š, znači imamo trojstvo, znači to opi širk, opi pitanje širka, znači, a to u stvari jest islam došao, u bo, znači da se bori protiv širka. LMN se, znači, dalje kaže autor, kaže, znači, alađešanu znači, Ala nije zadovoljno da, da, da se uzima njemu suparnik u činjenju ibadeta, uh, I kaže niti kaže da se čini bade tu puće nekom niti znači najbliže meleku poput Žibrila, ali ale selam niti kaže niti uh, vjerovjesnik ili poslaniku a vi vrat odati obrazak između vjerovjesnika i poslanika čuli ste jel uh, imam veliko razliku između čenjačima je razlika između vjerovjesnika i poslanika uglavnom velika je velika razina čenjačaka i na tome da je vjerovjesnik onaj koji je poslan uh, određenom narodu poslan određenom narodu Nači sa sa znači pa da ovo znači ima neke p6 stavova očenjaka razlike između revizije i poslanika. Uglavno znači provjerimo ovde kad se vraća na, na, na dokaze za jednu za drugu stvar što što ima preklapanja. Pa ne može se doći sa sa nekim jasnim precizno definicijom razlike između toga. Osim da je da je poslanik onaj koji je poslan jednom na na narodu i na mu da obznani da znači se poznan sa knjigom počeovno jo nariježno da obznani tu knjigu s svim ljudskomom poslu. Za raskodovi resnika koji može biti, koji vrizik koji nasljednik e, dolazi nakon nekog drugog poslanika koji posle njega i nasljednike, e, Sad ima razmišljaš je tog, da li je došao sa novu knjigu ili ni došao sa knjiga, ali on je znači nasljednik vjeroviskog pri njega. Glavno to je da neka glavna razlika, ali ali imamo dokaz i ajde da isako stvari ta klapanja ima da se da se kad se govori o kvar govori o da se odnosi na na vjerovjesnika i jedno i drugo kao da su dva termina gore jedno te isto stvar je al'a da najbolji pratom znači o tome dugo priča na široko znači, čak i nema nikog rezultata ni ćemo doći do nekog rezultata na neke osim što možemo nazare stavove učenjaka jel ali po pitanju šerijskih argumenata nema nešto što so je presudno presuđuje potom u razizi između između ova dva šerijska termina pa kaže autor kaže dokazao ovu stvar znači da da Allahšan izadvan čini bajat nekom mimo mimo njega kaže to je el ovaj kuranski ajat u suri e, djin uanil mesađide lillahi, zaista jel mesđidi, mesađidi, mjesta u kojima se čini ibadet, pripadaju samo Allaho želšanu. nači mjesta u kojima se čini ibadet pripadaju Allaho želšanu, tato znači, samo se Allaho želšanu čini ibadet, a onda se to potvrđuje drugim dijelom uh, ajeta, a u stvari kar je fela tedbu i nemojte, Doviti, bukvalan prijed, znači doslovan, ne mojte doviti nikoga mimo Allaha Đelešanu, odnosno ne mojte upućivati ibadet nikome drugom mimo Allaha Đelešanu. Znači ovo je jedan od najjasnijih dokaza u Koranu u kojima se zabranjuje upućivanje e, ibadeta, činjenja ibadet nekom mimo Allaha Đelešanu. E, Naravno za, za, za ove stvari znači, imamo mnošta drugih dokaza. Uh, ali ovde govorim ja ću opet naglašen, znači opet na znači ni nam cilj ovde da umnožavamo argumente za jednu te istu stvar jednom to samo uzima vremena nego na ne cilja obradimo suštinu onoga čemu govori ovde autor ove knjige ših uh, Muhammed Abdul vehab uh, kaže znači ove druga stvar a pitanje širka znači dođam posebno znači nakon ovog dole znači posebno pogledaj za širka pa tako da ne duljimo ovde na ovo mjesto uh, kaže treća stvar koja važi svako muslimanu musliman uh, da ih da ih nauči da primijeni u praksi a to je kaže da kaže men ta Rasul Allahu kaže ona koja bude pokoran vjerovjesniku poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi kaže i wahad Allah -e i bude monoteista, i ibada samo lašano kaže fela i džuzu lahumu va lat, njemu dozvoljeno prijateljovanje men hadellahi ve rasuleu. Nije dozvoljeno da bude u prijateljskim odnosima, prisnim odnosima sa onim kaže kon hadellahi ve rasuleu hade laka, znači ona koja je opričan, koja se suprotavlja ko mrzi ko ne privata alavđešanu i njegovog poslanika. Kaže je volleo kane, akrabe kaiba, makar mu to bio i najbliža osoba, rodbina, otac, sin, čeerka, žena i to meslično? E, kaže dalje? <klično> Ka vol ka nafriba karib kaže oddalil a narod odma nadi doka za tu sva. Nači Davi uh, dokaz poznati jajte, vla te do kame jo minu ne bila vleomil ahr, jo v a dunemen hade lahe v resule, kanu a bahhom, eb nahomm, v hvanem, v I do kraja, ajta. Kaže uh, nećete nači uh, nećeš nači. v čno av se posonikstan se ne gla teži do nečeš nači uh, ljude narod, kaže, koji vjeruju Allaha Đelešanu i sunji dan, a da budu u prijateljskim odnosima, u bliskim odnosima, sa kime, kaže, men hadel lahe rasulah. Uh, opet, znači, ovo, hadel lahe, znači, to možemo posebno goći, što sam mi festeri rekli, toga. Da li se to odnosi samo na neprijateljske ne, ne, odnose prema Allaha Đelešanu i poslaniku, ili se odnosi i na to, a i na neprihvatanje istine. Najbliže je ovo drugo, znači, da se odnosi na uopšte neprihvatanje onog sa čim je došao poslanik ne prihvatanje Allaha za gospodara i Muhammeda Sansele za vjerovjesnika. znači nećete naći ljude koji vjeruje Allaha je sunji dan <kuh> a da budu u prijateljskim odnosima, u bliskim odnosima sa onim koji, koji znači, ne prihvate Islam, ne prihvate Allaha Žešanu kao gospodara, poslanika, kao vjerovjesnika, kaže pa makar bili, ko oni? kaže makar oni bili očevi vaši sinovi vaši braća vaša ili vaša rodbina. Ovo imamo i suri Teubel, tako imamo. Stičan, ajte ovome. Koji govori Sajno o tome. Še, še, še, še. Jest. Ako je i nabraja sve rednu tu rodbinu, na kraju ako budu draži od Allaha, njegovog poslanika, i čega još? Orbinu, borbe, i borbe džihada borbe. na lahom kutu. Allah. I kaže, čekajte, vidjet ćete. Uh, uglavnom, znači, uh, tema uh, muvalat, ili muadat tema e, zabrani neprijatel e, zabrani prijateljstva sa sa nevjernicima je tema zasebno ona ona je temelj islamske akide i zato nije ovdje slučajno navedena znači nakon što je navedeno ovdje znači to e, znači prva stvar znači to da smo svjesni da smo rođeni da sam Allah nas stvorio da smo oskrbljeni i da je nam poslao poslanika kojem kojim trebamo biti pokorni nakon toga navodi se drugi temelj druga vrlo bitna stvar to je da je, je Alaša nije zadovoljena šarširkom da opuće bad nekom mimo, mimo njega. I treća stvar se nabraja ovdje, neko pita, pa zar je tu? Jako krupna stvar. Na muslimanima nije dozvoljeno da žive u prijateljskim odnosima sa kjafirima. Ja to volim na glas čisto o temi, da su muslimani bili svjesni ovog temelja akideskog i da ga razumiju, da ga primjenju u svom životu. Mi ovdje u Bosni ne bi nam se dešavali ovakva ovakvi genocidi, mi volim deseta genocida i tako da, da ne priznao i nijedan. Uglavnom, ne bi nam se odršavao ove stvari Da bi morali mi isputam i da se oslanjamo na iskustvo, životno iskustvo, kao što razuma čovjek se oslanja na znači jednom kada neko protira i ubija, i tako da ti skondaš taj isput da se i da se ima, znači imat distancu prema njemu i da ne dozvoliš da sledi put opet protira i da te da te ubija i da, ti, da te ponizja taj način da šiluje tvoje majke, sestre i tako dalje. Znači ništa, val to razum tjera na to. A nama što koncerto ponaja kako kažu na ja svaki je 50 godina, nije bitno koliko. A da se mi vratimo na širijetske tekstove, mi kao mumini su duži da se vratimo na širijetske tekstove, Allah Žešan vam zabranjuje. Temelj naše akide je neprijatelstvo i mržnja prema kjafirima. Neko možda ovo neko čudno reći. Nezamislivo da je musliman, ono što mi danas što čujemo da o toleranciji islama muslimana je šta, pa kaže ja volim svakog muslima, sve živa, sva stvorina, i kjafire, i sve volim. I misli da je ti ima veliki, veliki musliman, da ima široke grudi, da je... I da jer to je znači narušava temelj akidi. A o tome sam ja govorio na prošloj predavi, pa ne mislim sad ovođeo volio da da izlazi iz teme puno. Znači ovo je vrlo uh, bitna vesela temelj islamske akide. Ono je došlo mnoštva ajta, dojse kad uzem samo na bradu. Znači čitao, da samo na bradu. Ajte ko govori Allah šano zabranjuje nama da budemo prijateljski odnosmski aferu. La taqul mu'minina ka'ferina auja min dunil mu'min. Allah je znači ne dozvoljava da mu'mini uzimaju kjafire za prijatelje mimo mu'mina. mukmina. Wome yafaza, ko to uradi felise, mine lafeşe. Ko to uradi nije kod Allah ništa, ni u čemu nije. Krupna znači stvar. Kare illan tataku minutka. Osim ako se bojite da će vam oni nauditi u čemu? Bojite se ne da će nauditi. U čemu će vam naj da će vam ubiti vas. Da će vam eh uh, porodicu uništiti. Da će vam Ukrasti i metak, onda, i onda ti možeš u tom kontekstu ono, sakrit tu mržnju prijatelstvo ono malo mudrovati što mi rekli, u smo se dobro uvijedžbali, ono, onda mudrovat. ono eto kao, ali, ali ne da moraš izlasti, ja, ono govori, pa mi volimo sve, pa ne, ne, to, kod ono, nas izjavljuju, do te mjere idu, kažu, jel, u stvari, ne znam se, jel, ovaj, nije monopols, dženet, nije monopols samo muslimanima, jel. Ima i drugi, jel, ne možeš može, može ti reći, samo mi ćemo, jel, dženet po je čistiji. Aletur konaćielo to našej rahmeta i kobldak te širine i to kobldak spremi se za kao u nas po to bi da poljudan temelj, ali glavna znači ova stvar, znači nije slučajno ovde navedena zato što je to temelj islamske akide. I vrlo je krupna, je vrlo bitna, ona ima svoje osnove. Prva, jedna najbitnija stvar, ne ne ne je u, u imanu akidi, duši, srcu jednog mu'mina Da on spoji između dvije stvari. Znači da voli alažašanu, da vjeruje ono sa čime došao je došao poslanih salam, salam, salam to slijedi i da istovremeno živi u lijepim prijateljskim odnosima onaj ko kaže da ne postoje alažanu, ko se smijeva sa alažanu, psuje alažušanu, nevjeruje u vjerovjesnika i kaže da je na Muhammed salam selem izmislio ukro knjigu što je napisao, ukro od ovih drugih knjiga i da, da priznao je priznao za vjerovjesnika i ti kovljak sa njim finim odnosima kaže mi živimo maša lijepljeno To je nespojivo. Znači, nespojivo da, da s tim ljudima možemo, nevjernicima, imat lijepe, normalne odnose u tom kontekstu. Da ih, da ih volimo i da smo prisni prijatelji ili uopćeno prijatelji samo sa te strane. Znači, kako su spojiti svoj ljubav prema vjeri i mi ginijemo zbog Allahi Šanovi, zbog vjere zbog poslanika. I poslanista treba biti draži od svega što poslije na Dunjalu, od oca, od majke i tako dalje. I onda na kraju, veliki smo prijatelji sa Keafirom koji se smijao s poslanika. To može zdravo razum prijaviti, to je stvarno neprihvatljivo. I to je, znači, izvještačnost, ako to neko hoće predstaviti, je to normalno. A što se tiče mržnje, ono je, znači, islami ne negira. Mi imamo mržnje, stvoreli smo ljudi koji imaju ko sebe uh, mogućnost da mrzimo. A ta mrzna se ispoljava prema kome? Onom ko mrzija Laha Đelešanu. Ko, ko utjerava poslanik sa sanjem u laž. Njega treba mrziti. Narode, ovde i pa imate grance, alor šano kada je spomenuo jel, Ibrahima Ibrahim alajislam u Kuranskom ajetu kada je spominje je el kad kranet lekum uh, usvetu Hasana sve Ibrahimev imate divan primer u Ibrahim oni koji su bili sa njim u čemu? Kažu koji su reklo e, rekli svojim svom narodu in bur'a uminkum mi smo mi se odričajemo vas, čisti smo od vas. Od koga? Od mušika, od kafira u kom kontekstu? I od što vi obožavate mimo lađeršanu, kefer nabikum. Mi ne vjerujemo u vas i u tom šta, na čemu ste vi odbatila. I šta dalje? Kaže, u obeda na u obejnekum al adavatu wal bagdavu. I ispoljila se, ispo, beda znači ispoljila se, Postavlja vanštinom, jasna ko dan. Čega? Neprijateljstvo i mržnja između nas i vas. Doka, dok čega, što? Zbog čega? što zi naloči, što pio alkovo, ne. Hata dokminu uvidila Hivade. Sve dok ne poverite Alaha jedno jednog dok njemu ne budete ispoljaviti, zbog akidije, zbog tevhida. Naš sport za kjavrima nije zbog velikih grijeha, nego zbog akidije, zbog širka. Dok ne ostavi širk, između nas je, znači, neprijatelstvo i mršnja. A onda, pa na pazite, nakon nekoliko ajta, dva, tri ajta Alaha Šanu, da ne bi počno Allah'a te ajte stavi jednom, u jednom kontekstu. Allah Allah'a pojašnjava tu granicu tog neprijatelstva i mržnje. La in hakumullahu alladhine lam yuqatilukum fi'd-din wa lam yukhrijukum min Allah je šano ne zabranjuje da onima koji su nisu borli protiv vas i nisu vas potjerali vaših domova da im činite dobročinstvo, su na kafirana, da im činite dobročinstvo i kaže budete pravi jedni prema njima mohsini. Od snage i akide i ljubav prelažana, a ne od slabosti i, i nakaradnog rahmeta. Nego od snage, od snage, zdrave akide i zdrave islamske ličnosti. Znači, budite dobro, činite branjima, činite im dobro, dobro činstvo. Ali ne, opet, ajde, ponovo završava. Šta? Međutim, Allah šan vas zabranje šta? Ani levine, kateluqum fide oni koji su vas borili protiv vas koji su protjerali iz vaših domova kaže wa zahir wa al-ikhrajuk koji su i pomagali druge da vas protjeraju šta anta wallu da prijateljujete sa njima to je sporno bliski prijateljski odnosi to je sporno pomayta wallahum fa ulakum zalima onaj koji to uradi on čini zulm stavlja stvar na pogrešno mjesto zulm je u stvari staviti stvar na njeno pogrešno mjesto Naci tu si u akidi već pogriješ. U akidi, znači ne samo u praksi u fiksin propisma, nego u akidi pogriješ. Glavna je tema znači da uni sa njom ne izlazimo, ova tema za sebe vrlo je bitna, ali znači i ona je navedena ovde, ni slučajno navedena. Naci zato što ona temelj naše akide. I o tome govori mnogi tekstovi, i mnogi šerijatski tekstovi, ima svoje granice. Znači samo ne treba ići u krajnost jednu drugu. To ne znači ako treba da ih mrzimo i da budu neprijateljski odnosi sa njima, znači, to ne znači da činimo zulum da krademo imeta kod njih, da ih ezijetimo, da im bezpravne, neke stvari radimo. Ne tu. To ne znači to. Ali to znači šta? Znači, možemo učin dobročinstvo, možemo čak dak sadake, možemo i e, izražiti savučešće za umrli, osim da dovimo za njih, za rahmeta lažanu. Znači, možemo mnoge stvari dunjaločke, kao vid ih sana u rad pravnjima, ali ne znači da mora biti prijateljskim odnosima. Da budemo bliski. Jer u stvari šta, inama veliju kumullahu wa rasulu. Vaš Rasuluhu, prijatelj, Vaš prijatelji, vaši prijatelji pravi ko su Allah Žešanu, njegov poslanik, wale dhine, amin, oni koji vjeruju, i uki imune sallahu, i uki imune sallahu, oni koji vjeruju Allah Žešanu, znači koji obalja namaz, daju zekat, i kaže, wahum raki un, i kaže, koji, koji, čine, koji čine ruku, znači koji klanjaju. Ovo je samo došlo da da ne, ne mislim, neko je da treba ovaj da treba davat zekat u stanju rukovaja, što ima jedan stan. Jelena ise. Uglavnom eh, ova je tema jako bitna, znači eh, muvalat ili muadat kufar, ono što je kod nas, imamo ono knjigu napisano tako eh, kod nas prevedena kako ljub, no, dobro ljub, iz izlu... Ljuba prema, prema dobro, ljuba prema dobro važnije prema zlu. Ja, to je pogrešan prevod totalno. Ja ne znam kako sam obdazo zvao takav prevod, ali jer prevod u stvari Elvelav knjige nasu na srpskom jeziku Elvelav To je stvari jedna jedna jedna naslov, akideski naslov. Elvera, znači Elvera znači mržnja i odricanje od kafira. Bukvalno prije trebalo biti znači mržnja i odricanje od kafira. Mržnja neprijatelstvo prema kafirima odricanje od njihovog kufre širka. Vodela ljubavi i prijateljstvo prema mu'minima. To je naslov. Kakak, kak šta, kako se reklo, pa Ljubav prema dobru, mržnja prema zlu, dobro. je ko je odredio to dobro? Jer nam odriče šta je dobro on ješao određio to znači ovaj nas nas znači, ima to ono et, kao da ne bi ovaj da ne kao što nas zamjerio tako, tako, znači ima ope mudrovanja na ono, našim ono naslovčak a a stvari znači, pravi naslov znači znači e, mržnja i neprijateljstvo prema kafirima ljubav prema prijateljsoupravom njima to je pravi naslov i tu stvari, to je stvar to u to je znači akadski temelj kod muslimana znači čutimo oni poljula poljula debelo pogotovo znači u mjestima gdje muslimani žive jel u, u u su životu ili neživotu životu sa njihovim susedima keaferima zbog toga što su priseljeni i zbog toga što se prilagođava prilagođavaj stvarnosti kažu ne možemo mi da mož što tako što te stvari stvar grija to vode pa ne može usvori uh, al pa zdete ono može reći može reći tako da je to mustehap da je to ukras ove vjere i tako pa reč paoj dobro ne moramo baš sve ono ne moramo sve sunate isput je al kad to, to tebelja kide onda je to krupna stvar jele onda je to krupna stvar onda ti imaš poremećaj Znači, a taj poremećaj, u stvari mi posljedicu imamo njega na svojim leđima, vlastitim, u i uglavnom svako ima nekih belajao sa te strane. Helen Nest. Dalje nastavlja autor uh, uh, nakon ovog ajeta, jel? Uh, nastavlja onaj znači prvi put smo mi treći prvi put pročitali ovaj tekst al opet sad znači, idemo sa laganim komentarom kaže ja nam Aršada Kerlali ta kaže znaj Allah, kaže Allah te je tvom svom rošdu i njegovoj poslušnosti kaže anel hanafiyya millete ibrahim kaže da je hanafiyet milleti ibrahima odnosno hanafiyet u smislu čistih teohidija da je od od milleta od naroda ibrahima ali za koji je bio kaže anta budella wahdehu Uh, da obožavaš Allah džashanu njega jednog jedinog muhlis al-edin znači iskreno ispovijedajješ i njemu vjeru kaže u bizalik emerađa mi a sa kaže sa time naredio sve ljude znači Allah Čanu svim ljudima naredio kaže wa halaqahum leha znači Allah džashanu znači, svim ljudima naredi naredio šta da ispoljava i bade samo Allah džashanu i zabranio širk a ka, a ne samo tu nego kaže Allah džashanu se je stvorio zbog toga wa halaqahum leha Allah džashanu stvorio zbog iba det. Na Narod zato imam još poznati koranski ajat koji mi često čujemo a to je vama halaqtu djinne wal insa illa liyabudun. Kaže ja nisam stvorio ni džine ni ljude osim da se kako prevodi osim da mu da da mi klanjaj, da mi se klanjaju. To je uh, uh, djelimičan prijevod. Ispravan prijevod stvari da mi čini ibadet. Iyabudun znači ibadete da mi čini. A vrsta ibadeta. Znači ispravam prije odnači ja nisam stvorio ni, džine, ni ni ljude, osim da mi ibadet čini. Smisla znači, našeg stvaranja odalađe šanu je da činimo ibadet na našem dunjaličkom životu. I što god od ovi stvari koji nisu čisti ibadeti, činimo s tom pomaganja u pravim ibadetima, time imamo još dodatnu naga. Ako me, ako me razumijem što ću već. Uglavnom, uh, kaže autor ovde knjige, kaže o mana ya budun značenje u kuranskom ajetu ya budun, kaže ay yuvahidun. Kod je znao, je da će kod nas pogrešno prevest? Uh, kaže, to znači yuvahidun, znači da, da učini, znači, tevhid, u stvari yuvahidun, znači monoteiza. To je znači ono po čemu se ističe islam, a to je monoteistička vjera, odnosno monoteizam znači ispoljavanje ibadeta samo Allahu džellešanu, a ne nekom mimo njega a, nekim jel dobrim ljudima, svećima, ovim milionima. I kaže dalje autor knjige, a, a, kaže wa a'dzu ma amara Allahu bihi tauhid. Kaže najveća najužesenija stvar, najkrupnija stvar koja Allah džellešanu naredio, koji muslimani, znači to osnov da, da je znamo i da razumijemo, a u stvari to je tauhid. Kaže, i odmah daje definiciju tevhide, kaže tevhid, kaže huva ifradu, lahi bi l'ade. Uh, tevhid je u stvari izdvajanje Allaha Čelešanuhu u ibadetu. Da se ibadet ispoljava samo njemu, a ne nekome drugom. Uh, nekog, ako ako nekom ovo suhoparne, pa dobro, normalno da svi ljudi ispoljavaju, a, a ibad ala Čelešanuhu, da to nije tako. Uh, Nauram Tlahović, evo imate ovdje blizu, ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, voti tamo i možete mnoge pitati neke ljude koji dođu tamo baciti na oči pa dignu ruke nešto daovi. Sad ima razlika, već ima ko kome šta dovi, al nekog dovi ovaj, onima koji su kaburo da mu onu riješi problem. Ja kad sam bio ovdje student u Sarajevu, ovaj profesor je jedan pričao i sa, znači govori nama u razred, nisam na građanskom fakultetu, neki odezi ovaj govorio, ovaj kako u stvari pred ispit treba otići tu. I, a zašto? Znači kada nije tu preznovire što vidi, koristi to, kažeš, Pro, po, po, provjereno potvrđeno i studenta nalaziš tamo, studenti to rade. Znači možemo reći stare nene došle, došli cigani tamo, došlo ovaj, došlo onaj, došli neki ljudi koji koji, je nesmo ne znaju. Ok, ti student i znači vrhunac inteligencije, pamet i on dođe i on dignje ruke i dovide, pomaše za ispit. E onda je to već mala. Onda je to akida, tevidi, širk tako dalje. Naravno pa se nisu svi oni koji dođu tamo da učine širk, jel' malo neko dođe ne punovi što pa radi, što pa. radi, ubaceni <laughs> ončići i tako no koji da dobraj ne, pa na znači, naš kada kad vršilo smo mi neki tamo da kažeš pitaš vidiš što, što što šta doviši kome se obraćaš znači tu imaš razna raz odgovore to to da šenski bi možda pisan znači to imaš svak svoj neki životni problem pa dođe onda da rešava ali, ali da ima oni koji upučuju dovu znači oni ima koji su u kaburma koji oni su mator dobrim ljudima da da u stvari oni rešavaju određene njihove probleme pa ima drugi neko duže dovija dovija lažeš ano dovija lažeš ano došo na to mjesto Znači, još pa dobro, da čovjek dobro u nauredo, da nije u zato što to znači čini novotariju time. Znači došo na mjesto gdje nije potvrženo da mu se uslušava dova. I na to mjestu došuo da dovi Alaodžašanu. On može iskući svoje do... Može na ispitu do pri ispitanje, nema problema, nepotrebu dova uopšte. Znači ali znači to da znači, će tima učiniti naj čini najmanju ruku novotariju, najmanju ruku. Znači to je veliki rizik na tom mjestu, znači da to mjesto kao da je to neko posvećeno mjesto gdje se prima dova, a na mjestu ne uh, Helen Neiser a uh, dalje znači autor uh, kaže uh, u naslavku ovo kaže do ma neha anhu shirk i kaže najveća stvar koja Larshanu zabranio je u stvari shirk i opet ponavljamo i ovde navodi uh, autor knjige kaže vahu dava to gairih mehu uh, kaže a to je u stvari upučivanje, uh, upoćivanje uh, ibadeta dava znači znači dava ili ibadet upučivanje nekome uh, uporedo sa Larshanu nekome drugom ili nekome drugom mimo alađe da Kaže Kaže, dokad za ovo su riječi uzvišeno, kaže, obožavajte alađe da šanuhu, i bade, činite samo alađe da šanuhu, kaže, i nemojte mu činiti širk, ni u čemu. E, znači, to je uglavnom a, ta, te tri stvari koje navodi ovdje autor, koje bi svaki musliman i muslimanke kao znaći, kao, kao temelji vjeri. To su neke osnovne stvari koje musliman treba da zna. Nači, eh, pa zde ovo je vrlo bitna stvar. Ove stvari što su se uđe rečene. Eh, to znači dokaz iz ove stvari su znači krca kr kr krcac su šerijski tekstovi koji kažu na ovu stvar. Tako da nema potrebe da mi sad u detalje sve detalje davate sve dokaz. Nači ovo su temeljne osnovne stvari. I oko nje se ne bi trebalo bežiti. Možemo se obijegirati oko nekih detalja. Nači ima tu detalja. Zaista ima pukla za došao posle ovde stvar da u stvari eh, ispoljavanje ibadeta, bilo koji ibadeta mimo Allaha džele šanu da to osnovno o tome ima tu to zjetaka. Ima tu zjetaka. Možemo čak i navesti zjetke. To da naši čovjek tu treba znači I stvar revizovati. Zato jest učenje, proučavanje da ne bi čovjek sve generalizovao. Znači, u svim stvarima, ali treba osnovna načela znati. Kad dođe vrijeme o tome inšallah pričaćemo. Uh uglavnom uh, što se tiče znači ovih uh, ovih stvari uh, vezane za uh, za ova tri načela, ja ne bih plaho dulio ni otvarao, znači počet će svako kao ovaj stvar se ponovo, jel, detaljno obrati u nastavku, u nastavku teksta. E, autor nakon ovo kaže, jel, e, dolazi do onog centralnog dijela, u stvari to dolazi u stvari do, do prvog načela, da se govori u stvari šta je to e, prvo načelo. Ja sam sebi ograničio da u osam prestanim. pa tamman to je sada... 3. U danom ajde onaj otvorit ćemo ovde. da samo počnem znači autor ovdje sada govori kaže koja su to kažem kaže ako ako neko kaže pa dobro koja su to a, tri načela koji su ti naslovi u naslovu knjigi o kojom čemu govoriš kaže koja obaveza svakom insanu da ih zna da ih poznaje kaže ti njemu odgovori kaže ta načelost kaže marifetul abdi rabbehu da a, a, da da spozna čovjek svoga gospodara ili ima znanje o svom gospodaru kaže vadinihi vadine wa, wa, wa, wa nabihum muhammed sallallahu alejhi ve da poznaje vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve i vjeru islam znači što su zna tri načela znači tri načela o koje govori ova knjiga znači tek sam sada dolazeo kao bilo uvodni dijelovi prvo znači e, znači spoznaj lažeš koja je lažeš anu kao gospodar šta trebao znati osnovne stvari o njemu onda koja je to vjera koju mi trebamo slijediti i koji je bio taj vjerovijesnik koji nam pojasnio, jer, znači što sta tri načela o čemu govori ova knjiga. Na čemu je autor izgradio da se ovu stvar, da ovim stvarima, da ova tri stvari stvar je bitno govoriti? Što, neš, što je nešto drugo reko? Neke druga načela uzdruštva? neki šest načela, što nije dvanest načela, što nije sedam, tri. Ovo je izgradio, neka tri druga mimo ovog, ovo je izgradio stvari na, na poznatim uh, hadismama Mutefa Kalehi, koje govori u kontekstu toga šta će biti čovjek pitan u zagrnom životu odnosno u kabru. Berzah. E no što je dači hadisa koji dođe na tu temu, glavnom jedan hadis koji koji, a, koji se često citira koji po ovom pitanju i naj nekako a to stvar koju bilježi imam, a, imam Ahmed u svom musnedu, koji su jel, i, i tirmizi u svome, u svome džamiju, koji su učenjacu ocijeni kao prihvatljivim i e, dobrim ili vredostojnim. Uglavnom, u, u kontekstu tog hadisa je došlo da čovjek kada umri i kada bude stavljen u kabur, da će mu stvari doći ko? Munker i Nakir, kao što je u, isto u hadisu koji bilježi Tirmizije Budavu, koji mnogi ocenju da je vjerodostan prihvatljiv, da se zovu po tim nazivom. Znači, dolazimo dva meleka da ga ispituju. I kaže, oni će ga jučlisane, posadiće ga, da sjedni. Znači, sješe i onda će ga pitati. Evo, u mene kažu ime da je mi isteklo. Završimo s ovim hadisom. Pitaće ga, u stvari, znači, ovo je, kao, ovo je stvari dokaz koji, na kojem izgledanje, zašto je, zašto je autor Ševi Mohamedov Doha, knjigu tri načila baš na ova na ova tri temelja na osnovu znači, ovih hadisa odnosno on opće poznato što nam da ide u stvari da će čovjek biti u kaboru ispitivan i biće pitan tri stvari znači čovjek kada menec poslade pitaće ga prvu stvar men rab koti ti je gospodar pa će mumin odgovor znači ošto tom hadisu šta će mumin odgovor gospodaram Allah je pa onda pita ko men ne bio kod ti je kod ti je vjerovijezni je taj koji koji ili koja te vjera vjera je islam jav. Onda kod je vjerovijesnik? Muhammed sallallahu alaihi sallam. E, pa će onda njemu, ja ši, ovdje pripećavam hadis, znači e, biće kaže, jel e, mu e, učinjen kabur poput čega? Poput vrta. Prost. Prostan. I sa lijeve i sa desne strane u dužini pogleda. Znači ima će širinu e, od ljepota, onih džennetskih ljepota. To ono što naše nane sanjaju, je, znači, neko umri, kad Sanjila sebi kaže mamu sam sanjala kažu, u zelenom karu, kad je i, kad je zeleno a lijepo, a lijepo, Sanja pita kako gljepo, mi je drago dijete A tema zasobno na znači, što ono ziare duša, da li do mogu duša, dušu zijaret, u usnovima i tako dalje. Znači ima od toga niti baš tako el, niti naše nane, dozvini Sanjale. Zlano ima toga, ali ovo govorimo ono što znači otko to da Sanja u zelenom i u ljepoti, i kabur, baš to znači O znači Momin koji govori na svaki pit, tri pitanja, u stvari ona knjiga pomaže da odgovori na ta tri pitanja. Ja a u Saru na Telkin što ima kod nas jel uh, uh, ima neko ko rivajte, a di sa prednačenao svi su uh, ovaj munker hadisi. Naš znači, ima jako veliku slabost i apsolutno se prihvataju. Na znači što odi ne znam dal tog dana ima kažu sta nove hođne radi to kad prišnu su bilpar pravi Šta su oni kad čovjek umri, odaju na kabur Kaže, svi ljudi napusti, znači odu, kada kad ono dozdo čuje onaj topot njihovih stopala odošli, kao što je došlo u hadisu, i kaže onda njemu, onda dozdo govaje Fendija, rigne ruke i kaže, odgovorna o ovo pitanje, znači, kad budu pitao kod ti je gospodar, reci Allah, ali kad budu pitao kod ti je, ko je, ko je, ko je vjeroj, kod ti je... Naš. I, i kao, to je telkinci, tako je kod nas, znači, možda ima različite običaje. Ima, ja, znači ima hadis, kako je ovaj, to kodex, međutim jako, jako je slab, Mezober što ga Edukaji navodi u svojoj knjizi Ruh. Znači on je jako slab i on je upozorio, znači, i znao je da on slab. Ovaj i da je ne prihvatljiv kod kod ehlu hadisa, ali uglavnom šta je ovde apsurd ovde? Šta je ovde nespojivo u ovom hadisu? Čovjek recimo čitao vrijeme, nije znao da Allah, nije klanjao ništa, radio eto dobrojsko, da ukopak kao musliman prošla goda, sve redom. Bitno samo da uplatiš lan, ne rinov ukopak musliman. I ona znači nije tio da klanio, nije tio ništa, nije znao da Allah, nije šljivio ni za Ramazan, ko što imamo danas. Načini I sada on došao u kabri dozgovo u Efendija šapne i onda govori dobro na pitanje. Pis. To isto neki, jel, sto šale, neki, <laughs> <laughs> Znaš, je isto neke, koja se to šale, kada se smjurijevali. Znaš, gdje je tako čovjek, da čovjek se ne drži na vjere ko što god nas imao. Da čovjek ne klanja, drži ničak ne drži, drži vjeri ili ono, nekad ono, jel, ono kao je bošnjački, moraju u džamiju, moraju kaži u kafanu. i sada ovaj, i nije htio da ni da uči kuran, ni da klanja, ni da uglavnom nije htio ništa, I umru, e, hajmo, te, Tevhi, Četiresnica, ono, sve, pa, ku, sve je pa, Kur'an, onda je htio, Kur'an, da je htio da žive, onda to da vrima života radi, što pa, pa, te kad sve time te rečuješ? Pa nam postala vjera u stvari šta? Zagrobni stvari, grobova i zagrobni stvari. U životu živimo, živimo ko će, a nema veze s vjerom, ponaš kako hoćemo, ne intrije da spahao, a kad umrime, onda sve odmah, odma i Kur'an, i Hatme, i Četiresnice, pa, i, i mogu se i žene pokri taj dan, i sve živo radi, te kad je umru djera, umrli, znači, to je apsolutno, nije veze, umrli, imaju svoje posebne propise i što je zaradio danjalko, to je, to je gotovo. Ali od nas, jel, kod nas je napravljen cirku s te strane, da se odšlo, jel, u vjeru grobova i zagrobnih ljudi, uglavnom, znači, ovaj hadis, u nastavku hadisa se spominje, znači, kada dođe osoba koja je, koja je kjafir, znači, koja neće znati odgovoriti, ili mu na Pa kada upita kod ti gospoda, reče, ha, ha, I znači, neće da odgovoriti, a, pa kod ti je, je vjerovjesnik, u jednom hadisa za monavka, znači on reći, čuo sam da neko da ga, je, da su da neko rekli vjerovjetno ne ga poslali, jel, sad je to tako, nije bilo, ne znam, nije sigurno ni u kava, ali, uglavnom, znači, znači, kjafir neće odgovoriti na ova pitanja, i onda će šta? To će na kraju ga stistiti. Znači pokavada se i njemu, a samo što će u njeg, neće biti ni zelenu, ni nego bit će, znači, bit će kašnjavan. U jednom rivaju tko Hadisa došlo da će ga šta? Da ga smalje budara. Smalje. Sama, smalje što, to, to, to sadan, što jedan brat kaže, ovaj, mm. naišao poredom vlaškog groblja, ovi, ovaj, kršćanskog nije biti, ovaj, naišao i vidio tamo onaj okupilce, on cvijeće donose i tamo plakuje e kaže, da znaju da ga samo da da da glamlavim đaljevima dole kažu ne. Sve što ta tačno, znači Zagrebne život kuma na kufi Kjafir. Nači ima Alberza kod Kjafira. Znači ima i kod nje kod da eh, su džama znači, ima razilaženja, ali oni imaju znači imaju tu a, a, tu a, kabursku kaznu. Znači Kjafir će biti kažnjen na na takav način. Da ćemo se jel, del na kraju hadisa spomnite znači da će ga biti stisnu tako da će mu se jel šta kosti pod rebra, znači provođu jednak kroz drugu. Odnosno, bit će kažnjavan. I glavno time završen hadis. Odnosno, šta je pojenta ovdje, znači da ova, da ova tematika ove knjige je zasnovana u stvari na, na ovim hadisima, koji govori o te tri stvari koje ćemo biti pitani u Kaboru, kako bi inšala znali da odgovorimo na njih i kako bi prošli taj ispit, koji prvi ispit, tako njega provođemo, znači možemo se nadati i velikom hajru na Ahiretu. Bogdano, znači stići ovog, znači sa ovim ćemo danas, pa ćemo onda nastaviti narodnim narodnim uh, narodna preostala da predavanje da da o temu. temi. Svaka neka Allahu be ramkešadan da da da ta kyrka vetu bodić. Allahumma salli ala